Zintzirik, irrati antzuten ari zarete, erretegia saioa eta badakizue ba, gure entzulea zaretenok eta pixka bat atxeteren aurkako ba, borroka jarraitzen duzuenok ba, nola aurreko ba, astean, ba, Bizkaian atxeteren aurkako, ba, barago aldiaz zen. Ondoren gipuzkoara pasada, gero Nafarroa jungo da hurrengo asterako eta momentu honetan ba, badonosti tolo ingurutan dago ba, barago hau. Bertan, ba, lagun batzu dode, baragoa egiten, horien artean dago Eta telefonaren beste daukago daukagu, ez da? Kaso, arratxalde hon? Epa, arratxalde hon, ja, bai. Lehenengo gauza galdetzea, ea, zer modu zaudeten, bai. Badramasuei egun batzu baraurik, orduan bai, semoz gorputzak. Bai, makalaldi xaiai, somatzen azitxa. Ha. Bai, e, mugit nazko ari gara eta bai, igarri dago, janan falda, bai. Ba, Baina, bai, bueno, anima hondiakin. Hori da, esan behar nuen, ba, bueno, ba, janaririk gabe saudetela, esplatera gutxik ustendik gulako HTak baina, bai. baina mugitzen, nizugarri pila mugitzen arizaetez. Agian Piskaba, komentatu zer, zer egin duzuen egun hauetan? Ba bueno, e, torre ginen debagoienatik, kastelenean goizean egon ginen arrasaten, han bilera bat eukik ginen debagoien haman komunidadeko buruak inda aramaizeko alkatiakit, eta ba, bilera maitxu eta donosti da, etorregin nien. Bileratik oso guztere ertengin nien, ba, bueno, apur bat onartu behen, e, ba igual, e, dauen e, txipen hori beha, ba, udaletziak ez dabila asko lagundu hor e, ba, errixaktibatzen, eta, bueno, ba, elkar lanerako gogoz e, asaldu ziren, orduan haber ikusiko emendik aurrela zer gertatzen da horrekin. Da bueno, Donostia iritsi kinien hemen Kristo Ongi eh, eta Ritsas auken dantza indioak keta eh chalapartarita giropolita eguraldia bebikaina san eta ba erakusta sokasagoen be bai ba bueno proiektu txikitzaile danen eh, panela ke eh, ipinita hemen bulevarrean eta Ba, jende mordoa gertu datu zen, musikak deituta, eta gero e, panelak e, ikusten zane interesan diakin e, jendea ari zala begira. Eta atzo e, martitzena, e, esko jaurlaritza aurrean e, mm -hmm. salak eta bat egin ginoan, ba, e, ze egoeretan e, ustena idan... E, atzete obrak e, bai ingurumen aldetik eta bai ekonomia aldetik e, erritxarrak eta bat, gutun bat entregau genoan e, ba, jordaritza horreko protesta mm Horrezten -hmm. ba, bueno, ikizik hau inoen, e, ba, esen aritxo zerri ba, lur e, ba, holan eder bat, ba, torri ziren bilan gille eta porlanda zementoz dana zikindu behen eta Eta, ba, bueno, benetan e, tren haser laga behar duzkun zehondorio geratu behar den. Eta gero, arratxaldean, e, berri do hemen e, bulebarrean e, ba, erakusketa eta itzaldi bat, e, ba, e, ahatzete bera igrekoa azalpenak, bai, iparaldeko izdari batek, eta napar bat bai, eta gero, beste bat, eba, bueno, igrekoan e, azalpenak emonsituena. Apur bat, ba, osotasunean, e, Euskal Herrian egitaz mohonek ze egoeretan dagoen momentuetan. Eta gaur, ba, goizean hemen bretsan egon gara informazioa bat gero hor lauretan zegoen gaur kutsan be, e, bertako bilera bat, eta horbe proteste egin dugu, orain hemen gare bulebarrean Ez dago Girona bertan e, kiosko inguruan eta garean beko sotoan e, bideo batzuk ikusi ditugu baitoitz eta horrelako ingurumen arloko bidenak eta orain baitzaldea daukogo desabedentzia zibiliaren inguruan mm -hmm. eta horretan ez eh, egongo dira Edurne Lisondo, va ba, Casetaria, bai. Torre eta baitare ere ba Bueno, Moqueko Laguna, bai. Karriker López, eso, la desobedientzia zibillean, ba, bueno, haritutakoak edo gutxines horren inguruan, ba, usnartu duen jendea, está? Bai, bai, mm -hmm. bai, azmoa da, ba, bueno, eh, momentu honetan ikusten da desobedientzia beharrezkoa dala, eta, ba, bueno, igual, esperientzia handik ez dago, eh, horren inguruan, eta, ba, ber, jente eh, gazte pillua animatzen ari da egun honetan horretan, eh, onagertu ratzen eta oinbe ikusten da gente gaztia dala gehiengo bat dagoena hemen eta baber, zerbait berria ikesten dugun. Mm -hmm. Oso ondo. Hori, ba, o, eta gero bihartikan aurrera ez, horrein jarraituko duzuen, baino bihar ja, bueno, goizean doka zue karretaratze bat ibaetako unibertsitatea, baino gero hortikan ja tolo saldera zoazte, ez da? Bai, e, zizur kil, hor e, mendibilaldi bat eta eta ez, ezakineute seguru programa, e, zelan nai, e, mendibilaldi xa eta... E, itzaldin bat edo, ez dut zuepazo programarik ondio? Bai, bai, bai, bai, ba, duk, ba, ba, omen ah, ba, Benetan buruz ezakito lan. Oh, du, ba, jukezun, egun ezt ba, ez, ba, egun, ba, abile, biharko goizekua, iba eta eta orkestena mugituko bideoa dauela la geda arratsaldean eusgoia zela baino bai gero da kaso ebiarori bai marcha es eh? sirkela duna ba obra tetana gero maien inguru bat egongo baita ere prekaritatean inguruan ta gero inguru ostiralean anoetako plazaan bai carreteratxa baita ere gero kantautoreak baita anoetako gastetxean ta gero larun batean baitare, ere ba bueno bat bat ba... Eh, soberania Alimentariaren inguruan, ba, Pedro Albert direkin, enekoa, hori tolosan izango da, eta gero baita ipu inkontalariak oardik ordu batetan, eta, bueno, eta gero ja pentsatzen du ba, lehkukoa Nafarroko ipazako dio zuela. Nafarroan ere, ba, bueno, gauza, esan duzu hemen jende askurbiltzen ari dela, e, jendea mugitzen ari dela, e, ikusten ari da baita ere, ba, Nafarroan ere mugimendua ondia dagoela, da? jendea... E, txarro pentsu dagoela, ba, abernoi zirizten den, ba, baragaldio, ba, gehiago mugitzeko, ez da? Bai, Nafarroan e, usten dut e, momentu honetan indarra ondiena daukaten lekukua direla. E, hemen donosti mei, ez ne banik esfera horrelako gazerizia gerturatzia, eta posik, et, baina Nafarroan, bai, Nafarroan jundaneko irebetietan ja erakusten ari dia, e, ba, goguaz daudela, eta Ba bueno, pero esa de la va ba, ondio obra ez que están así proyectori benetan geldiaraseko Mm -hmm. agian bai komentatu tu berdena, bueno, tu chico de fuego se bada que hutsalde ya prestatzen aiseretela, oraengoa arratsaldekoa, baina nagian bai comenta tu ditekena da hori ba, ba, Nafarroan obra que es Bali Madria, sitaen ba bai Gipuzkoan, bai Bizkaian ta bai Araban obra casi Bali Madria. Ora indica nere ba, lusatzen ari direme zu hori de auge el diseña dela, hau egina dagoela, abuela, bai, ba tanta bai, zurra dela, esta o bai, bai, badagola gelditzerik eta egiteko ba bazko, Bai, bai. Eh haya dira era gañera hein ditxo obra ba e, gentian bizkaren egiteko ba benetan e, sentsazio hori sarzeko hemen ez dagoela jau bukatuta dagoela baina benetan datuei eta e, begiratu kontu danak eta nola doia estengausaketa euneko hogeira da besa jaegatzen ondio einda dagoena eta garen momentuan garen krisi egoeran Bota kontuak, eguneko hogei sainda bakarri baldin badago. Faltadan dana eta gero jakinda, sekula, ez dala bere burua ordentzeko izengo. Beti subentzioen hori egon beharko dala. Orduan ez da oin obrako gastua, Bizi guztirako gastu baten sartzen garela e, argiokitzea da. Eta e egoera ez da biziozoko zigorretan sartzekoa ez bai, segia esateko ez. Bueno, mila, usten zaitu ustego, ez dakite, agian biharroa indikaneo donostia neongo zerte, eta oain, ba, ez dakit, ba, eta gero tolo zen, ez da, ordan zuen gana, norbaite bai. kurbildu nahi bali madu, ba, ba daukauk ere, ez da? Bai, bai, animau da izela, berez, deialdi berezia hitzen da eh, azte buruban, hostiraletik, larun batera, ba, bueno, eh, garen inguruko gentia, ba, gerturatzeko, eta, ba, bueno, E, egun erdiko barau hori, ba, izango ditzake barikua ratzaldetik, e, zapatu egoer dira amaiera amateko, ja barau aldisei, naparrai testigoa paso bitxartian, eta bueno, ba, polita izango zan inguruko gentia gerturatziagure gana, eta ba, gau bat e, janbarik ego egoteko usten dute, e, danok e, garen zela prestauta. Mm -hmm. yeah. Seguro, vayas. Vale, va. Va, bueno, milla, vale. Ester, ¿bure qué negocio te haga ta, ánimo, ta, te gusta en saítos de guindar chozo so de Vale, es que ricasco. Venga, mando seguí. A vos.